Бъди съвършен. Учителя не пропусна да даде урок на учениците. Склонът пред думаната мелко беше стръмен каменист и безводен. Като го изследва, учителя откри в него едно място влага. Накара ни да разкопаем и сам работеше с нас, докато откри малко водица, която се лзеше. Направихме басейнче, в което отправихме водицата и тя започна да го пълни. Това беше второто изворче, което учителя нарече изворът на здравето. С това учителя нагледно ни предаде урок. Не пренебрегвайте и най-малките Божи блага. Изворчето се украси, пътечката се поправи, изворчето се насъди малка зеленчукова градина, която се поливаше от водите му. Урокът беше предаден нагледно, картинно. Така той никога няма да бъде забравен от учениците. Не прилича ли човек на малко изворче? Когато свършихме работата, учителя даде пояснение върху Третия закон. Любов към себе си, да обичаш себе си, това значи да обичаш Бога в себе си. Да служиш на себе си, това значи да работиш върху себе си. Да развиеш образа на Бога в себе си, да обичаш себе си. Това значи да не допускаш лоши мисли, чувства и постъпки. Да обичаш себе си, това значи да не си пакустиш, да не създаваш лоши навици. Който не спазва тези правила, той не обича себе си. И тъй, не можеш да обичаш себе си, ако не обичаш Бога. Да обичаш себе си, това значи да бъдеш съвършен. Ако не схващаме дълбокия смисъл на живота, ние губим кредита на разумните същества, които носят Божествения живот и ни дават знания. Трябва да знаете смисъла на живота. Той е много по-виж, отколкото си го представете. Смисълът на живота е усъвършенстването на човешката душа. Дойде при мен един човек и ме попита. Какъв е смисълът на живота? Казах му. Във Вселената има около 100 милиона слънца. Около всяко слънце има по 12 планети. Трябва да обиколиш всичките тия слънца и планети и да живееш във всяко едно от тия слънца и планети по 100 милиона години. И чак тогава ще научиш какъв е смисълът на живота и неговата дълбочина.